Коли Дунк знайшов пана Яна Скрипаля, то й саме узброювався для наступного герцю. Йому допомагали аж три зброєносці. Застібали пряжки обладунку, поралися з чабраком і ладрами коня. Неподалік сидів добряче побитий князь Ален Глушняк, ковтав розбавлене водою вино і дивився вовком. Побачивши Дунка, пан Ален удавився і пирхнув вином на себе. «Як це ви досі ходите своїми ногами?» Та слимак мав забити вам лоба в потилицю. Башбулат зробив мені доброго, міцного шолома ось, пане, до того ж пан Орлан казав, що іншого такого твердолобого, як я, годі й шукати. Скрипаль засміявся. Не зважайте на Алена, вогнепалів байстрюк скинув його з сідла просто на товсту м'яку дупу, і тепер він ненавидить усіх заплотних лицарів. То рябий вишкварок ніякий не син Квентина Пала, загарячкував Ален глушняк. «Хто його тільки на поле пустив? Якби це було моє весілля, йому б дали Київ за нахабство!» «Ова, і де ж ти знайдеш таку дівчину, щоб пішла за тебе заміж?» насмішкувато запитав пан Ян. «Та й нахабство пала дратує куди менше, ніж твоє скигління». «Пане не ви часом не друг Галтрі Зеленому, бо я скоро мушу розлучити його з конем?» Дунк не мав сумніву, що так і станеться. «Я з ним навіть не знайомий мось, пане». «Чи не вип'єте зі мною келих вина? Може з'їсти хліба з оливками?» «Лише два слова, якщо дозволите». «Я дозволю вам набагато більше. Зайдімо лишень до мого шатра». Скрипаль навіть притримав Дункові запону. «Ні, але не ти лишайся. Правду кажучи, тобі на користь посидіти без хліба і без оливок». Усередині Скрипаль обернувся до Дунка і мовив. «Я знав, що пан Утор вас не вбив, бо мої сни не помиляються, а Слимак скоро битиметься проти мене. Коли я його виб'ю, то вимагатиму назад вашу зброю та обладунок. І коня ясна річ, хоча ви заслуговуєте на кращого. Чи не приймете від мене подарунок?» «Я... Ні, я не можу». Від самої думки думкові стало незатишно. «Не бажаю здатися невдячним, але якщо вас турбує борг, не думайте про нього. Мені не потрібне ваше срібло, пане, тільки ваша дружба. Як ви можете стати одним із моїх лицарів без коня?» Пан Ян натягнув одну з панцирних членованих рукавиць і зігнув-розігнув пальці. Мій зброєносець загубився. «Може, втік із дівчиною?» Я ще замолодий для дівчат, мось пане, він ніколи б не залишив мене з власної волі. Якби я помирав, він би чекав, поки моє тіло вистигне. Його кобилка й досі тут, так само, як наш мул. Скажіть слово, і я накажу моїм людям відшукати його. Моїм людям? Дункові не сподобалися ці слова. Турнір зрадників, мимоволі майнула думка. То ви не заплотний лицар? Аж ніяк. Скрипаль посміхався по-хлоп'ячому весело та чарівно. Але ж ви це знали від самого початку. Ви величали мене мось паном, відколи зустріли на дорозі. Чому б це? Бо ви так говорите, так дивитеся, так чините. Думк був думк тупіший за замковий кут. Минулої ночі на даху ви сказали дещо таке. А, від вина я стаю надто балакучий, але не відмовлюся від жодного слова. Ми маємо бути разом, ви і я. Мої сни не брешуть. Ваші сни, може, й не брешуть, зазначив дунк. Зате брешете ви самі. Ян, це ж не справжнє ваше ім'я, чи не так? Ні, не справжнє, очі скрипаля засвітилися лукавством. Він має такі ж очі, як у яйка. Його справжнє ім'я скоро відкриється для тих, кому слід його знати. До шатра пропхався насуплений князь Гормон Пик. «Попереджаю тебе за припини, гормику!» – перервав його Скрипаль. «Пан Дункан уже з нами, або скоро буде. Я ж кажу, він мені снився!» З надвору засурмив Герольд. Скрипаль повернув голову. «Мене викликають на герць. Прошу вибачити, пане Дункане. Ми продовжимо розмову, щойно я дам ради панові Галтрі Зеленому». «Сили вашій правиці!» – ввічливо побажав Дунк. Зрештою, ніколи не завадить триматися лицарського звичаю. Коли пан Ян пішов, князь Гормон залишився. Його кляті сни згублять усіх нас. «За скільки погодився пан Галтрі?» – несподівано для себе запитав Дунк. «Вистачило і срібла, чи він попрохав золота?» «Я бачу, хтось забагато потякає» пикавсівся у складане крісло. «В мене там на дворі тузінь стражників. Така спокуса покликати їх сюди і врізати вам горлянку, пане лицарю. То чому ж не кличете? Бо їхня милість будуть незадоволені». «Їхня милість?» Думка, наче хтось у живіт ударив. «Ще один чорний дракон», – подумав він. «Нове повстання чорножара, а тоді нове червонотрав'я. Коли сходило сонце, трава була ще зелена». А чому саме на цьому весіллі? Князь маслоплав хотів молоду дружину, щоб зігрівала йому ліжко. Князь Фрей мусив кудись приткнути дещо заплямовану дочку. Їхнє родинне свято стало гарним приводом зібрати в одному місці декількох панів-однодумців. Більшість зібраних колись уже билися за чорного дракона. Решта має причини ненавидіти правління кровокрука або ж плекати власні надії та образи. В багатьох із нас забрали до столиці синів та дочок, щоб надалі забезпечити нашу вірність престолові. Але більшість заручників померли у велику весняну пошесть. Наші руки більше не зв'язані. Наш час настав. Аерес – слабак. Він книжник, а не воїн. Простий люд його майже не знає, а те, що про нього знає, зневажає». Його власне панство любить його ще менше. Його батько також був слабак, це всі пам'ятають. Але коли престолові щось загрожувало, у поле виїжджали його сини, Байлор та Майкар, молот і ковадло. Але Байлора більше немає, а принц Майкар скніє у перелітку, посварившись із королем та правицею. Егеш, подумав Дунк, а тепер один пришелепкуватий заплотний лицар сам привіз улюбленого принцового сина до рук ворогів. Чи є кращий спосіб утримати принца Майкара у перелітку, щоб він звідти не потикався? Але ж є ще кровокруг, мовив він, то не слабак. Не слабак, погодився князь Пик, але ніхто не любить ворожбитів. До того ж, братовбивці прокляті у очах як богів, так і людей. За перших ознак слабкості чи поразки, сили кровокрука розтануть, як літній сніг. «А якщо справдиться сон принца, і тут у Білостіні з'явиться живий дракон», – думк закінчив за нього, – «то престол буде ваш». «Їхній», – виправив гормон пик. «Я лише сумирний слуга їхньої милості». Він звівся на ноги. «Навіть не пробуйте тікати з замку, пане. Якщо спробуєте, я сприйму це як доказ зради, і ви накладете головою. Ми надто далеко зайшли, щоб вертати назад».